Вона встала, всяк так витершив власну кров, і, одриваючи стежку за стежкою від полотна, котре тримала на смерть, перетискала йому роззявлений поріз. Ноги у неї дрібно трімтіли, як і нині, чув її змінений страхом голос. «Боже, зроби так, аби він не став калікою, аби стік кров'ю, аби вижив, Господи, я все витримаю!» І сльози текли у свіжу рану і пекли, але вона того навіть не відчувала. Нині має шрам і не рухає двома пальцями. Це за неї. Аж зараз прийшла плата. Добре знав. Тепер до нього вернулося пияцтво, бо воно такий звір, який вертається завжди, навіть після найбільшої перерви. І якщо ти протягом останньої п'янки випивав три склянки за годину, то рівно за тиждень по зриві ти вип'єш знову три склянки, а потім ще більше – і ніякої на те ради. Але не боявся вже жодної біди, бо хіба болить відруба на головах, хіба турбує життя, котрого у нього не буде. Тому пив і відчував давній азарт, легко п'яніючи і своєю пиятикою все, що здобув роками тверезості, стимулу і обмежень. Тепер знав точно, не буде потрібен нікому, навіть якщо виживе, і все піде прахом квартири, автомобіль, дача, одійшовши його спокійній лінивій половині із пещеним білим тілом, фарбованими золотими кучерями і певне велосипедисту. Хоча хто зна? Велосипедист буде у запасних, вона ж пошукає нового семаня і нового сейфа з конвертами. Це за те, що брав її тіло, люксусовий додаток до всього, за те, що мовчали у двох за обідом, бо про що було говорити? Про грип у кайзера, про килим у формі серця, чи про концерт такоїсь якої скрипальки, від якої посходили з розуму торгівці і податкові інспектори. Тому все одразу якось потьмяніло, втратило барбу і перспективу. Таким він життя вже знав, як знав і те, що зробили помилку, давши йому горілки, бо аж тепер мав їх десь. Він завжди пам'ятав про небезпеку, котра сиділа в ньому, як небажаний плід у тілі молодої шльондрочки. Пам'ятав, про те і боявся поврухнутися. Зрештою, навіть женитися боявся на тих, хто йому подобався, хоча це було, якщо подумати, лише ні раз. На своїй я женився, бо женився вже вдруге, бо розумів, що не любив, як і вона його. Зрештою, брали одне одного в оренду із усім арсеналом додатків і зручностей. В ім'я яких й об'єднувались Згадав Олю із шовкового комбінату Миле, округле створіння У котрої був першим І жив ціле літо Поки її компаньонка Студентка університету Сиділа вдома на канікулах Оля варила добрі борщі І смажила насіння І життя у них було лише у постелі І біля хазяйчиного Поганенького телевізора Покинув її восени вагітною і з гидким відчуттям. Краще була би повійницею. Хто би нині про неї згадував? Більше таких помилок не робив, кілька років навіть остерігався у тому районі бувати. Потім об'явилася фортуна. Яка там Оля? Нині з великими труднощами згадав її ім'я. І раптом аж стало душно. Вона могла не зробити аборту. І по світі десь ходить його дитина. Скільки б їй було зараз? Тринадцять? Чотирнадцять? Може, саме через Олю у нього не було дітей, раптом дійшло до розпаленого мозку. Які дурниці! Допивається до ідіотизму. Раніше з ним такого не траплялося. Просто його дружина не могла народжувати із незрозумілих причин. Таке дуже часто буває. А що таке незрозумілі причини? Для кого вони незрозумілі? Чому за крок від чорної плями на килимі думає про них? Може, з однієї простої причини, аби тієї плями не помічати? Яка сила змушує його ворушити старе сміття, якщо він сам цього не хоче? Хто пригадує йому все, чого не згадав би там на дборі і під рушничим долом? Якийсь час скуповав рушниці – Гасав довколишніми лісами і з цілим почтом, мов якийсь король, його заступник так вистелювався, що ладен був сам одягти вовчу шкуру і кинутися під шріт, аби догодити.